سمیر وروړه د تاسو د راوړو وجا هغه تاسو کتابونو کې ذکر کل زیبان زیبای لم یبدأ بسم الله یوابت د دې وجنا بسم الله ول کې راوړ چې شورو شي برکت دي شي دا خبره چې بسم الله د پادېنه جزء داو کنه دا دې کې د علما اختلاف دی امام سیبوی بسم الله ذ فاتحهین و جزء نہ دا او د قران نه جزء دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وئ چې بسم الله د قران نوم دا او د فاتحهین نوم جزء دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چې ادوانو جزء دا ند 19 جز دا او ند القران 19 ند امام شافعي رحمته الله عليه فنزباندي چې دا 19م جز دا او د قران 19م جز دا شافي چکلا مون سوروکي نا بزم الله الرحمن الرحيم جارن وای بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين او د امام ابو حنیفه رحمته الله علیه په نسبان دي د قران نه جز دا د نمل نه د سوره نمل دا بسم الله نسوا اغوی دا د یو صورت نه جزء نه دا نو چې سورته د قران پاک نه څه شو جزء شو د ټول قران نه جزء دی خو هر صورت نه جزء نه دی د یو جنه قاریاں صاحبان چې کلا رمضان کې تراوی کی قران وایي هغه یو صورت کې جار د تسمیه کی کاول کیو کی اخر کیو کی ہو یہ صورت کی گئی تا دې امام سي مزرب دي د دې امام سي بندبان دي د صورت نسد د قران نجوز نه او نور دیو صورت نه نجوز نه سورہ نمل کې ال تخوج منس کې راغل له جوز دا په د سورہ نمل نسيه وا دي او صورت نجوز نه او د ټول قراني امام سي سوې جوز وې ده امام سے ده دلیل حدیث قصی نبی علیہ السلام فرمائلنی ما تعلوی قسمتو سولاتا بینی و بین عبدی نسپین مامون منز تقسیم کرده خپل منزو ده بانده منز کی نشور مرجان کی سبې صبحګې دا اختلاف ذکر کړل دي خدا صاحبګشته صبحګې ما بیا بار نه شامل کړئ لې پسمت الصلاه بین و بین عبد نسبین ولعبد ما سالا فإذا قال عبد الحمد للہ رب العالمين چې بنده دا وې الحمد لله رب العالمين قال الله <و> تعالى حميدني عبدي حميدني عبدي نو غره شروع سرو شو دا الحمد لله <للعنا> نه جده <مجز> تسمیه بهگی <پا> جوزویا فو تسمیه نو شروع شی وګنه <بگنا> کل ج <مجز> بندوی <وی> الحمد لله <للعنا> الله <مجز> وی حمیدنی عبدی شروع دا الحمد نو <شوا> وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى اصنع علي عبدي الرحمن الرحيم وینہ اللہ پاک زما بندہ زما سنا بیان کرا مالك يوم الدين چه بندہ مالک يوم الدين وینہ مجدني عبدي, مجدني عبدي. مجدنی عبد زما بنده زما لوی بیان را و اذا قال ايا كن ابو ري ايا كن سئين چې بند ايا كن ابو ري ايا كن سئين وئ قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سالا دا زما او زما د بندمینس کې ده او زما د بنده د پاره هغه سدي چې د سوال کردې او کله چې بنده وئ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله پاکو هاذا لعبدي ولعبدي ما سالا دا زما بنده بندره پاره دي او زما ده بندره پاره غسیل سوار کړ دي نعمتونو برکوما او د غضب زوالال نه بچکوما نو بسم الله جز دفاتحه نو و په دې حدیث کې وشورو سره شې وا بسم الله نشې وا امام شیفی رحمت الله علیه وی چې د هر صورت نجس دا اغم زنده فار دلیل پیش کین نعیم مجمیر رضی الله عنہ فرمای چې ما په کوفه کې په بوھرسه بس منځو کو ن ابو هراره رضی الله عنہ بسم الله بزار سرو ویلا او کل من خلاص کو نی بیاوی چې زمامون در رسول الله صلی الله علیه وسلم د مون سره مشابه دی دا حدیث دا امام سی د پار سره نیو شبيس د پار مستدل چي نعیم مجبری دینو فرمایي چې ما کوفه کې ابو رسه بس منځ کو ابو رسیب بسم الله جارن اویلہ او بیوی زما مند در رسول اللہ صلی اللہ منصر صدی مشابه دی دی, دی امام سید طرح جواب دا دی چی پا دی حدیث کې ان قطع ده دا د نبی علیہ السلام منص ته تخوردیر خلق جمع که دو صحابه بورتا جمع که دو نظر جہر دا تسمی ریبات سری په بوهر نن کو نور صاحب نن نقل کای بلکې شیخانو کې بخاری مسلم کې حدیث ده حضرت انس رضی الله عنه فرمای صلیت خلف النبي صلی الله علیه وسلم و ای بکر و عمر ما ف نبی علیہ السلام پس او په بکر او په عمر دینو پس موږ کوله ولا یا جر احدون بالتسمیه او چا جهر بالتسمیه نه کړی نه دا کوم مرفوع حدیث نه خلاف شو بل حدیث سید عبد الله بن مغفل رضی الله عنه اوې چې ما کونو کوو په تسمیه می جاهر وکو وې جماع فلار مغفل ما هغه ماته قرشو او ماته چې ما, ما په حضرت ابو بکر و عمر و عثمان پس مونږ کړي دي او هغه جاهر نه دی کړی معلومه شو چې په دې روایت کې نه کتابي باطنی دا نور صحابه جاهر نه نقل کوي د نبی علی السلام ماته ټول صحابه حاضر ایدو دا د مشهور حدیث نه شو شي د ابو بخاري مسلم مشهور حدیث سے هغه کې سراغلی انس رضی اللہ عنہ فرمایي چې ماته نبی علی السلام نو رسوموس کړل ما دو بکر صدیق او دو مرد نروسو مسکره ولم یا جار احدون بیت چا جار بیت تسمیه نده د ده دیو جنا منگا ترجیح ورکو دی امام بحنیفر احمد طول علم سکتا او جار بیت تسمیه او لا نواجد و بسم اللہ کی ترکیب دیبات با جاروی اسم دا موضاف تے اللہ لفظ دا موصوف تے الرحمن یا و الصفت تے الرحیم دی صفت موصوف سرا صفات یا نو نا موضاف الیہ شو دا اسم موضاف موظف سره موظف ان الهی نہ دا مجرور شوه جار با جار دا جار سره مجرور نہ دا ځکه مستقر شو او متایل شو فاب تجئوا مو اخر فوري بسم الله الرحمن الرحیم اب تجئوا بسم الله الرحمن الرحیم اب تدئو شو پ اب تدئو یا پ اتلو فورې مدارک ورته اقرو او اتلو له پځي خو نه دي ب بسم الله جار مجرور مقدم شو دا دې علم المعانی قاعده دا تقدیم ما حق و تأخير يفيد الحصر والاختصاص چې د یو شي مقام روسې اوتیه مخکی کنده په کلام کې سپېدا کې حصر تقدیم د جاری مجرور راغند د قصر په کلام کې پیدا کو د اسم قسمه قصر دې تسری تا فور شیخو نو سرمجان کی بیا تاخیر کرلیں 31 صفیږي دریت اس مقصردے یو تا قصری تعین وئی یو تا قلب وئی یو تا قصری وئی کو موتقید مخاطب موتقید دسئی دو شك مني شك مني دا که سا مترددې شکمنی شکمنی داغه شکی چې شروع د الله فن وکما کده بل بیا ورأسې شي قصر تعین دلته دا امراد نه دي جین قص مق قصر قلب دي چې مخاطبو موتقید موتقید دعکسی دا مخاطب دا ګمان دی چې شورو د غیر الله فنوم ماجب کی او تو نه الله فنوم نه د بیا څه شو قصري قل شو دا هغه پاس تر دا هم نه د امراض دی قسمه قصرد هغه قصر پراد وای چې مخاطب موتقید دو شرکتی دا د دی دلته کې مشرکین موتقید شرکتو عقب ده غیر الله پونم شروع کوله بعزه فرعون انا لنحن الغالبون ورز پیران پونم شروع کوله د لات منات پونم شروع کوله نقصر شو ایفراد موتق مخاطب موتقید دسه شرکت ته نو تورته چنه نه د بلچا پونم شروع نه کې دا الله سبحانه د بلچا نوم نه دیگر خلا کوئی که نا پتا بشی و پخدی بشی که طور تو بیشلک دا پلانکی کارو از درم پتا بشی و پخدی بشی او ری نبی علیہ السلام دل بار تیو صحابی را غی او نبی علیہ السلام مرد خبر رکڑا غی ما شا اللہ و شیطا کالاو غاڑی و تیو غاڑی نبی علیہ السلام مرد سو بی اجالتنی للہ ندن تا خود دا اللہ سر شریکنو بل قل ما شا اللہ وحدا دا سی بایی چه اللہ تعالی و ما با سر نشری که اون کو خامخات تسلیدی نکی گیا و بندت نیزبت کنی بیا با دیسی تعالی و او دا غی نروس تو را سر طیم داد که دا غی نروس تو را سر دا غی نروس توی تکی دا غی نروس نه دا, دا, دا, دا, دا, دا قصری شو مخاطب سری پرات شرکت د کت د مخاطب داداخل دوا چې د الله په نو شروع کېي دغیر الله په نو معم شروع کېږي لکه بلګان شیر ووي که په دعاگانانو کې د خلکو م او پیر بابا همدارره ناغلی د پیر او په نویم شروع کوې نه دو وججه نه دا ق شو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله باندې چې عام مربان او رحمن کون کړي شروعو کوو مقران نه د بل څه په نوم باندې او دا په حضر کړل د بارا تامین ځکه د هر یو عمل سره مناسب په لوي دي ک کتاب شروع کې قران شروع کې سو سره کې اقرا او اتلو کاو بس کې سبو سړکي بسم الله الرحمن الرحيم اشربو کو ډوړې خري بسم الله الرحمن الرحيم اقولو که سکار کې چې بسم الله الرحمن الرحيم عملو په لاره دا کړل دا یو تاميم نه داګه هر عمل سره مناسب په لید نه زکه حذف کړل نه دا خاص معنی اساس تقدیم خاص او د امداد دا معنی په کې د باشوا با په کې د فار د استعانت تا شرم تاميل والسوي كتبت بالقلم یې کلمې کليو په امداد د قلم سره الباولي استعانت نه كتبت بالقلم كتب مې ق... امداد د قلم په استینانت د قلم سره قلم نمي استینانت حاصل کړو نو خاص په امداد او نم نم ما نافکه زس شواد ای سم شوا شاهپور شهید الله غریق رحمت کې اغرب وې بسم الله کې اسم ذکر کو او په لحظه کو او ذ قران په اخر کې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ کی اعوذ کو به رب الفلق کی اسم حذف کو قل اعوذ باسم رب الفلق دلته اسم ذکر کو الته اسم پرخو په ਕਰਨي دي باندې الته په ذکر کو دلته په پریخو پرخو په ਕਰਨي راغي باندې دي علم بجې په استلاکه سنت احتباب کوې سنت احتباب چې او دغه چې شی حزب کي پخرنې دبل الذکرې اغه بل دې کې شی حزب کي پخرنې بل دلت ذکرې دلت کې پیل حزب کو پخرنې دا قل اعوذو دلته پهل ذکر ده دلته کې اسم حزب کو پخرنې د بسمه دلته کې اسم سره دل دګه سمزي کړل نه ال دګه قل اعوذ باسم رب الفلق ال دې سم هدا په دې د سونه دسو شو سونه دي دا دا دا شو نو دې سم مانسه نوم خاص په امداد د نوم خاص په امداد د نوم خاص پی امداد دنم ده الله چې عام مربان او رحم کون کې ده اطلو واقرا لو لم قران سورو کو مقران اسم کې ذبسرانو او کوفانو اختلاف ده کوپیان کوپیانوی چی اسم په اصل کې سیمون دی بیسیانوی بیسریان چی اسم په اصل کې سیمون دی سیمون سیمو سی لیکي را پته سما یسمو معنی پورته والے اسم دې سمزه کوه اچھدام عالی دی په حرب او په پهل باندې دافاری باندې او چت زګچې دو دو حرفینو نا دو پیلن نکلان نو او و دو اسمین نکلان جوڑیگی زیدون قائمون نو دو بسرینو پنیز بانده چیدادا سیمون نماخوز ده نو تسغیر دادی سمیون رازی او جمع اسماع او اسامی رازی جمع سدا اسماع او اسامی پامزه سرا او تزغیر سشو تزغیر سمیون شو د کوفیانو پنیز بانده دا مشتب تیری وسم وسم وسمون وسم ولیکی وسم وسم گنه او اسم هم پا قبل مسما باند یو نخدا نزك ورتبی سموئی نزك وپیانو پا نزبان تزغیر سشو وغسی من شو من. او جمع او سام او جمع الجمع اواسیم شو. أو أو شو جمع او سام او جمع الجمع سشو اواسیمو او دا بس بسرین و پنیز بانه جمع اسما شوا و جمع الجمع سشوا اسامی شوا اسما و او دا دیو پنیز بانه جمع اوسام او جمع الجمع اواسیم شوا لفظ الا له ما وای چې دا علم دې د واجب الوجود د فقاره سوريانځي لفظ دې او علم دې د الوجود د فقاره او باجو لموی چې نه دا عربی لفظ دې په دې کې به دوه مزوب دي سو کوئی دا جامد دې مشتق نه ده او با جو شي زما مشتق ته نو کو ته چې بي استقاق کي خو توحيد نشته بیا زګلاغين خو ډيره پراد مشتق کي نغيش دا مشتقي کلي منحصر په پر دین دي مشتقي کلي منحصر په پر دین دي سره د امتناع پر دی اخر نه مشتق کلي خ دا په یو فر کې منحصر دی بندې په یو الله پ بندې بل چ نور دی سره د امتینا د پر آخر نه بل پرتی شي را د کو وسې مشت دی یوقول په کدای چې دا مشتې د الله لهونه ال الله عبت نه دا فاصل کې الهون دی ایلا معنی سو ایلا مألو مزدر پا معنی دا مفهول کتاب پا معنی دا مکتوب لباس پا معنی ملبوس معنی سو معبود الله تعالی زکوی چې الله تعالی زنگ معبود دے نو اللہ پا اصل کې ایلا, ایلا ہو نو ایلیف لائم پیدا خیل شو نو الو ایلا ہو شو الو ایلا ہو بیادا امزحہ شو الف لام د کلمې سره لازم شو نو ال لاو شو لاو. اول لام په دوین کې مدغم شو نو الاو تي جوړ شو د حمزه د حذف مقابله کې الف لام شو د ال شو په کلمه پوره دې تالف لام لازمی وای سو کوئی دا مشتق تے دو سنہ دو لحل پسیلونا ولہ یلیہونا ولہ یلیہو ولہ ولہ یلیہ کی گی عجزیتا لکہ عربوئی ولہ الفسیلو الہ امیہی ولہ الفسیلو الہ امیہی مور پل بچیخ پلی مورتا عجزی وکڑا بچیخ پلی مورتا عجزی کله چې دا گوالنگی او دا سخی نو دا سخی ورتا تاویگی را تاویگی عجزی ورتا کئی ناروه ولحل پسیلو الى امیهی عجزی وکڑا سخیخ پلی مورتا دیر پا عجزی را گئی و دا تین اعلان دی شروی نمانه عجزی الله تبرئه منا سر الله زکوکه الله تعالی زمون د عجز ای او د فریاد زره سبه هغه د اعلانانه کرد د په ځل الفاظو معنی اله گفتو ان سبه ويا معنی اله گفتو ان سبه ويا یو لهونه په الحوایج هم لدای معنی یو لهونه په الحوایج هم لدای له لامه نه سي سي به کوي چې مخلوق په خپل حاجتونو کې ورته فریاد کوي غفتو اته نا في الحوائج نا لديك غفتو اته نا في حوائجنا اليك وجدنا ها لديك غفتو اته نا في حوائجنا اليك الله مونږ په خپل حاجتونو کې ستادر تراغلي وَلْتَمَسْنَا هَا وَجَدْنَا هَا خپل من دا اخبار حاجتون تلب کرو من دا اصطاف دل بار کی بیا مندو فی حوائجنا الیک وَلْتَمَسْنَا هَا وَجَدْنَا هَا لَدَيْكَ من خپل اصطاف دل بار کی بیا مندو دا دیما قول شو چې دا مشتقت د والا حیلی هونا سره نیسه الله پاک ته د یمان سره الله زکوې چې ټول مخلوق پخپلو حاجاتونو کې الله تعالی ته فریاد کوي عاجزي کوي زید جڑا فریاد میتای حضرت الله غریق رحمت کې هغهدا مقوله ویلا زید جڑا فریاد میتای او زوستا پر سر فریاد ډیرشوم بلچاتا شاید ملګری وته نه ده پیسې ها بابا باسو بابا تاوی قرآن بیانید که مصلاح نیخ که قرآن تاکیش شیطان ویسی بیخ خوب برولی دوله ایم تکا شیطان اخلاق شکنه شیطان خلطنی شراط نید جویلو سده جو دمشی اوله او رغڑی جو عرصه تیپادی شی شیطان اروان دل که تپایی دل دل چمبک نور کهی دل دل چه قرآن تاکی نیگن شیطان ایسی تپایی اوڑو که ساید ما م اځه تانه ټپي دي شي چیزل خو بهر شي جوړ شي نه وردا کینا پران دي غنار ایلا راغله وکنا پیدا والا خایي دا دې امرش وخه یو بل وي اورے وې له خير کې د خوبر جوړ سره نه اورے چا پروسم غریق رحمت کی زما هغه مخ دي سینا نمال جو خوب راغ ہے جو ما خوب کتاب دیر کوتو دو بجو پورے ایو بجو پورے ایس صاحب درس اکینا شو یودبو مان ایدائیو اختاؤم ایخل ایس صمائی چنو دکیم بیا به دو شو جاغو بی درس ما ساری سوڑا شو بیخ پیکنا شمی اللہ نزاد ویم شو در ایم قول دے الہ تو الہی الہ تو الہی په د سکون سره نو الله ته په دې معنا الله ولې وایي زکه د الله په نوم سره سړی اطمینان او سکون نصیکي سوره راز اديشتم آیات کې الله وایي الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر سره ډونه مطمئن کیږي یو سالي کوی الله الله این شیرین استنا الله الله این شیرین اسطنا. شیر شکر میکونت جانم تمام دا الله د ډیر خوږ دی دا چې سړی واخلیکنن دا زړه خوشاله خوشال شي الله الله شیرین استنا شیر و شکر میکونت جانم تمام دا الله د انو مزنا کونکې دی شیر و شکر می کونت جانم تام دا دسری دا روح خوشا لکی دا نقش بندی سبقون دی مشر شیر دا اللہ غریق رحمت کی اغابا تلوا و لگر کون تیسر ایزان لکی نی مخبطی لبان دی سابن کی دا جبا تالو سروا لگی سابن کی جبا تارو سروا لگی او دا دی گستینا دو دی پدې دیکه ذکر کوي الله الله بخپله ونه داړه بخپله دانګي اول کې یو خاص غره نه لوبډه صاحبن کی بیا و صاحب والی د غړې فونیش بند ج بیا و صاحبن کی بیا و دړه بخپله باندې دانګي الله الله الله کانه کانه رسول سلام یذکور الله لا کل هینا الله دها پکې وزنه زمدیا دا ایواز دی ریانا اللهو دا جمع و زدا غیا محذوفن یا الله یا الله ملي په یاږي سې حذر دی ها یا الله یا الله په خلوص الله الله الله یا بګه حذر نه یا الله دې تاسو دې ذکر قلبی او اداه نقشبندیه بس ورکو نو کې یہ اوس سبق ته پد بدن کې تقریبا اول تایب کې وو اول لتیفا قلبیه قمریا د لتیفا قلبیه قمریا دی د gusts نه دغوته لاندې تصور دې اسم ذات کولې شي دا محل دې دې یقین او ایمان د دې په جمعند باندې یقین او ایمان سوا کی پاناک سبق ته دا لوای اوسې ولہ طيب دي د نقشمنديه به سلوخونو کې ديخي طرف ته ل دیضا دا نام نه لاندې دیضا سینه کې دا تندې کې دا د کفري کې دا صد په قوت کې دا لري وزن ځان لا پیدا مې دې تذکرې قلبي وای په کار دا یې سره ذکر او نبایش نه جوړای اوري زمنګل وګړي د غرون کې اوملي صرف دي نارا د ځانې پیر را کړل یو ځلې په ځل اړه مخکي خسره د امام مرغزار باباي با با با سره همدغه نه وته دی به هم ته مونږ مرغزار باباي سره دوزی پاتیا غرسنه خود به یاداشه شووغه ماتم باباي با با سره ځان لا سبقونه ورکو ادا کړو نجې څو سبقونه کي زور ورکو ما خدا نو کومو جوس شاګردانو نومولي ولي کوم چې جیمشبار ونده کی او ځوبه د جمعات کې و سرنویش حکمت نیولے اریا اریا وکاو خلق ورا تو ګوري چیر زاکرین جماعت کی ناسی کی را زاکرین راغللی او جمعات کې ناس ذکر غي او تصدیق درو عالم دې ستنی مواردې وګ دیخه چې بازار رواني خبر سرویس بازار دې سن دي علماء خل راغنه تصدیق شپقته ورور کړلی سي نو مې اریا ګارا تصدیقو سل دانی او پای کی چیزن حل سلانی یا خو زړه فورې زی کوي نو دغه د سیو نساریه دوه هلړه د ځاګړې خلکو د هي جزون ځاګړې نماز یاده د تصبوح لموند ثبوت شته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ذکر په دغه خلکو غوتوانی کوي دا 1 دا 2 دا 3 دا 4 دا 5 6 7 8 9 دا 10 دا 11 12 13 14 15 16 17 18 دا 20 بیا با داوارن دا تیس بیا با داوارن دا چالیس بیا با داوارن دا سوش و پچاس اگر مشکات کی رازی چی کل اصراحی بطا شود که کی ناقد بسو جوڑن سلاسو, سلاسو, نم... سلاسو, سلاسو و خمسون دا ده ایک دو تین دیسی ااقد بسو جوڑن دا سلاسو شو بیا 4 پانچ چیز ستا اٹا نو دا دا پی دا سوش شو بیا بزاکین دلد بزاکو ته کېبن باندې اسو شو 65 70 بیا بزادا کې بیا په دې باندې سل پاس کې انداسو 70 80 دا غوتا بیا دې دې دا, دا نه بشو بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 99 99 دوی اسو شو په دې کې دې 1 سګو आवाज ورکون په دې کې 100 आवाज تقریباً دا دس هزار افور سده پا دیو گوتو ذکر دیو نبی علیہ السلام خود دیو گوتو وان ذکر کرو تصفیح خوستر اڑاولی ندی او مو علماء خیر دی قد اخبر عدد معلومول دا پار تصفیح سړی اسی اڑا اجزدان پر عدد تصالیف وار کئیں کان رسول صلیم یا قودو بل یمنا حدیث کې راضی نبی علیہ السلام پا دیو خیب گوتو وان ذکر کرلیں نو کوته خدا خداي دا خو صرف د عدد معلومات لپاره وته کې خو دا چی عدد رنده خو دا عدد معلومات لپاره شو 100 بیا بدا وړه 8 بیا تاسو شو دا 200 شو زیکر وځي کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 د 10 بیا د 20 د 30 د 40 د 50 د 60 د 70 د 80 د 90 د بیا 100 اې شبدې طریقې باندې زانه و کوته به سلام او تصفیه لما هم و چی دا خیر د خپل ذکر معلومه د پرکو تصفیه واخلنه صاحبینه غنی نوبیدت نه دی نویره وړه او تصفیه بلیغان اکثر په لاس کې نیولی پټه وندې خو شي هغه کې اغلس دانی چا به شل چولی د شلس واچین لسو لس شو یو دانه تر اور او سر شوبل اور د وسو شو په تو باندې شوول او لو خدای سیدا غوت یاد کی دغه نبی علی سلام غوت غا سوس راسی مینا اور یذکہ داغه په ترزه نه کوي زما سره مینه ده محببین رسولعتی دروغ محببین داغه په ترزه او طریقې باندې صاحبی وای با او یذوب چنګل تکیناستو نو کدو ميزان نو غل درخووله وای د نبی رسول سلام سره نو سمي اونگل روحي کې نبی رسول سلام ودا لوخي نو کدو ځان درخووله نو مده غین د خپل عدد جوړ کښ نبی رسول سلام په کدو میندې نو مده کدو اونگل بیا ځان درخووله استا سره سیمینه داغه په ګوت مونږ چی غوت مونږ کوو کار اګه <سؤال> نن تصفه ځان <قراء> له ساتي خامخاجي بیا د سل تصفې په کې لړدلس اګه ځان سره ته وړي ونسونه چې وړي اګه خدي سونه چې په لاس کې پټولې شندونه خزه په جیب کې ځن لاس کې دا او په دې کې ځان ذکر کوون دا ودا تر سی ودا د خو پلوک دی او نه را روان دا تصفه یو طرف ته جبل درځي دا خو نمائش ته په ذکر کې خو ریا نشته نو ماته تصفه ذکر دی ځان له کوی نو سی پیرانو نا دې غړي بابا جی نو کېو حالی مودر کو هغه په نقشبنديه کې قادري کې څوک نور او یو حق پره سليمو اوس پاتې دنيا نتل نه دغه شان دي مشر شيخو هغه او څوک نور کول نو زمنګ پنځپيريان دا پیرانم نه همنګ نمایښ نه کو چې خامخه چې دین د دکانځري جوړ کج خلک را واندو چې راځي سکو ذکر کو دا کو دا په دین کې نشتا دا ذکر نه نمائش جوړول دا نشتا مزمنه دګیپټر سره یې ځنه هغه دا نمائش راکړلې دنیا موري دا مې دا کړې بازي موليان به ګمځي او ناغم چل بازي چلو لور دي نه موليان لکه لر څلور کله دیشور کی کل یا دیش موليان خو جو دغې وې زوې تر څو خپل ولاړ شمه سلی خو دوس مکار وو او بیا دې خر خدا بولاو نه راکې تاسو نه ملي چې تاسو به سلاند نشي فراکونه غړي دې نه څنګه جین جيمیش په تاسو سوال تلاړ شي کړه جو دا بولاو نه جو فراکونی بدعت ته وره ها په شن ځان له طریقه جوړول ثوابي غنل وق وال خاص کول چې شارينه کړه بدعت دي وعمل السنه والجماعه فيقولون كل قول لم يثبت عن الصحابه دي بدعت دي کدا کار و حسابي کرا برون شي وسي کنه سر نه وسي کته نیونی او يا بچي دي نو ته په پیر سي عمر را دي جمعيش پک داخله غو درا ونديږي او بیا پتاو توزي كرغاي پوشدا بچنه کې مړي کې او پجار باندې لا اول کې او افضل ذکر لا اله الا نبي شروع شي پدا اجتماع په جمعات کې جوړ پتاو ذکر کول عبادت دي عبد الله بن مسعود رضي الله انهوته بدعت ویلي او نفایس مرغوبه کې بیا ځان لوګورایم د مفتی کی فیت الله کتاب دې 40 صفحه کې هغه نقل کړی او نفایس مرغوبه 40 صفحه کې نقل کړی او ذولین مخصوصی جمعہ ترایې او خلق ناسې وړل را کړل او یهللینو نا او یصللون نا جهرن لا اله الا الله پته دا درود پته جو ایزان کلی لګاري هغه تاسو بدعت را دا خو بدعت ته دا کار د نبی السلام صاحبونه او دا نبی علی السلام <سؤال> صاحبو کڑی سی را وڈشی جمعات تاو دا غشان تی پتاو من اللہ اللہ ویلی کو بیکو بیا سنت دا غو سونت بین دی کول شتی دا نشتا چې می دا الله چگورا دا اللہ لفظ دا صدی دا خون ناک ذکر دے کی سڑپو زڑکی زان لا دا نقش بندی بس بخونو کی چاگیتا لطیفا قلبی قمری ہوئی د ګستینه دغه تلان دی دا الله د ذات تصور کوي بس زه زه خپل ځان گی الله الله کوي دا محل دی یقین او دی ایمان دی ریسه پوجمانه دی سړی ایمان سوا کوي وړه کی سرور رازي وړه کی خوشاجر رازي راته اطمینان حاصل کی الله به ذکر له تطمین ان القلوب نو خبر مې دی پوری کوله ځان ذکر کوي استغفار ځان خپل معمول جوړ کړي درې سو جال اسویرې وایي صلورمه کلمات سلفي ر سارواي سلفي ر ماخان شي سارو مي د ماخا فور بدا اللہ پاس کي شي شي ماخا موي سارا کول بدا الله پاس کي شي او دغه شان ته بخاري اخرينيه حديث سه سبحان الله وبحمدی سبحان الله لزمین دا ن لوي سار سلفي ر واي ماخام سلفي ر واي دروش شریف واي کلمې تمجید واي کنه دغه شان ته نور اسکار چکم د شاعرين نپلني نغزان لوي یو خدان الله ځان ذکرونه جوړولې کنا صلوات والسلام علیک یا رسول الله د غشنتی نور بای ذکرونه ځان درخلی د نشته ځان باندې جوړې کوم شاعرینه نقلني جو اغزان لا وای بهتر دی او بیا سار او ماخا مسنون اسکارې د پامندې سره وای دا ورکه وخت برکت ته کې دا اسکار نقل کړي ځان نه وګوره بسم الله الذی لا یضر ما اسمی شیء ان وصل مولان دری فیرہ سار وائی دری فیرہ ماخام حسبی اللہ لا الیلہ اللہ علیت وقلت ورب العرش رزیم اوہ کرت سار اوہ کرت ماخام او صلو رم کلیمہ ما سار ماخام ماندب سے لسلس کرتا اوہ خیرن دری صورتنا اخلاس فلق و ناس دری دری کرتا اوشان اللہ ما جرنی من نار موجیر ووہ کرتا دغا اسکار دی او آیت کرسی سار او دحامی مومن لنبید و آیتونی سایر چوین دا ماخام پوری دا شیطان نه شین ماخام شوی سایر پوری محبوب شین دا پا بندی سرزان لکوی از کار خوش شده خو بیدت مکوی بیدت په دین کی نشتا سره دا زکر دا پار جماعت رواندیگیو بیاچی دین پا تاو تاو بندی زکر که یو یا په قلار ناستیو دا نشتا دا پا دین کې زیاده دا نشتا نکه په سرمان لاس الله سي دي زاند دم کې نه خير دغه باک نه کئ ثواب یې نه او کوه سي کې خیر دی یو کار د شاري نه نقل نه سړې کې ثواب یې نه غني بیا بیا عزت نه ده او چې ثواب یې بیا بیا عزت ده کوه سي لا او د مې په اوصر ما الله سي نه خير ده او کوه سوابی یې سواب ثواب یا پر اس کوه لا سم په کو کې په سر غو راکاږي او سر راکاږي په سين راکاږي داشته را, را دي کاږي دم ده کنا شي فاده بږي داسو کول شو دغه قوله سذرم کول دا دی چې دا ماخوذ دې الہیه الہونا فمانا تحیور سرا الہیه الہو فمانا سرا فمانا تحیور سرا و دې مان سرا الله تعالی زکویش پاک په ذات کې عقول حیران دي الله تعالی په ذات کې عقول حیران دي لګه او کوئی دالتالا پو ذات کی عقلون حیران دی او دفتر تمام اگشتو به پایان رسید عمر ما هم چنان در اولی ذکریتو ما دعیم دفتر تمام و گشتو پایان رسید عمر شیخ صدی رحمه اللہ وی دبتر تمام و گشتو پایان رسید عمر کتاب تام شو اخیر تیم عمر ورسیدو ما هم چونان در اولی ذکره تو مانده ایم زو سم ستا په غوالی نی ذکر که ما ستا زاد اگه ادراک نشم کوله نو مانسه تحیور او عقول حیران دي د الله تعالی د ذات پی دراکی د لوی جنولت کارساز الله وي او پینځم قول دالي کدا ماخوذ دې دو لا هیلی ہونا لا هیلی هو را دې مانراځي پټواله الله ته پدې مانسر الله د کوی چې الله تعالی زمون د سرګونه پټته لگ سالی کوی لا ربی عن الناس ترن, ترن. فواللہ یرا ولا یراه ہوا فواللہ یرا الا مخلوق انی ولا یراه ہوا اللہ نلیکی لا ربی عن الناس ترن اللہ ټول خلقونه پڑھته فوالله یرا اللہ خلقینی و لا یورا ہوا فوالله یرا و یرا یورا ہوا اللہ مخلوق اینی خوال اللہ نلی دیکھی گی پڑی مانا سره اللہ دا سوئی اللہ وی دا پنزا قولشو یو دو اللہ یعلا ہونا مانے عبادت درین دو اللہ یعلا ہونا مانے سو پریاد درین دو اللہ تو الہینا مانے سکون پنزا دو اله کنزم دو دغه نه دو ولای الیهونه معنی دا الیهای الہونه په معنی دسر عجزه سره الیهای الہو چې سمیا اسموش معنی بیا جزی مرضی او کنزم د الای الیهونه په معنی دسر د پټوالی سره او دو ولها یلی ہونا ولها یلی ہو مانت صدا عجزی و خوش آئی دیں او چیزا ولها یا ولها یا لہو ولها یا لہو یو ولها یلی ہو دیں اور یو علیہ یا لہو تو مخلوق عجزی کئی بمعنى تحيور سرمرادي اجدي سرمرادي دافين زقورشو الها يا اله يو او ولا هيا ليهود وا الاتو ليه دري الها يا اله سلور لا هيا ليه بينزو خام عقول هيران دي بيدراك دو ذات بسم الله با دیگی پاتې پاتی اخواه یو با و لور لید.